På väg in i en ny fas i världsekonomin i spåren av finanskrisen kan det se lugnt ut på ytan. Men därunder bubblar det av oro för de offentliga finanserna i allt fler länder som dignar under en växande skuldbörda. Blir 2010 året då vi får se länder gå omkull? Ekonomi är kort lördag med Britta-Lena Ekström. Finansiell kollaps i några länder, ja... Blir det så, Jens Henriksson, direktionsmedlem i internationella valutafonden IMF? Jag tycker man ska börja med att säga att... Uh på något sätt så är det ett bra problem vi har framför oss. Alltså vi har ett problem med ett antal länder som har stora budgetunderskott och det beror på att de, många länder har fört en väldigt aktiv finanspolitik. och Därmed tror jag att vi har hindrat eh, världen från att gå in i en djup depression. så att Vi kan börja oss: här liksom ett lättnadens suck att vi sitter här ett år efter när det var som värst och pratar om statsskulder snarare än om en depression. Det innebär inte att det här med statsskulder är inte ett problem utan det är det. Jag såg precis i våra... Eh, och vi säger att vi tror att de så kallade G20-länderna, det vill säga de 20 viktigaste ekonomierna i världen, att de kommer nå en skuld på 120% 2014. Och ska de få ner skulden mot runt 60% 2030, alltså om 20 år, så kräver det att alla G20-länder i genomsnitt gör 8% av BNP-åtstramning. För att det är ungefär lika mycket som vi gjorde under 90-talskrisen. Ja det låter ju som stora åtaganden. Eh, Jens du är med på telefon från Washington där du bor och arbetar mm. men för en vecka sedan så var du i Europa och du var i Grekland. Hur mm. allvarligt är det i Grekland? Jag alltså börjar säga att jag var där i egenskap av att jag har skrivit en bok om hur man gör en budgetsanering som var väldigt mycket präglad den tid jag jobbade med, med Jan Persson. Och då var det så att Greklands regering bjöd in mig och fem andra ekonomer. Så vi satt. Jag satt faktiskt i sex timmar med sju medlemmar av Greklands regering, med inklusive stats- och finansminister, och pratade om problemen. Och min bild är att de är väldigt allvarligt ute. De är så i samma situation som vi var i i Sverige 94, men med den skillnad att de inte har då en flytande växelkurs och de har en större skuld. Så att de, de har enorma problem och mitt råd var att nej, ni måste ta tag i en ordentlig budgetsanering. Och jag såg i nyheterna i morse att pappa Andreas nu har varit, varit ute, alltså statsministern i Grekland har varit ute och sagt att nu är det dags att jag har en ordentlig budgetsanering. Så att nej, det ser risigt ut och det kommer att få stora så att säga, ekonomiska och sociala problem. Jag tror att det är enda vägen ut. Andra länder är det som är lika illa ute som Grekland- Alltså problemet är att detta är ganska stort problem av hela världen. Jag menar, USA och Japan de har strukturproblem. I Irland, Spanien och England så blev det så att den finansiella krisen blev ett strukturproblem. Vi har initiala problem med underskott i Grekland och Portugal och sen har vi länder med stora skulder Belgien och Italien. Och när vi tittar på det så har vi sagt att bland de rika länderna är det faktiskt bara Danmark, Norge, Australien och Sverige bland de rika länder då, som behöver göra väldigt lite. Så det här är ett stort omfattande problem för många länder. Det handlar alltså inte bara om Grekland och till exempel Ukraina som vi läser om då och då. Jag hälsar också mina andra gäster. Välkomna till Ekonomik och lördag. Rutger palmstjärna. du analyserar de finansiella riskerna i länder runt om i världen i din roll som fristående konsult. Välkommen. Tack. Här i studion finns också min kollega, Ekots ekonomikommentator Christer Hilbom. Jag tänkte att vi skulle börja med att definiera problemet med det växande skuldberget. Hur ser det ut och vad det består det? Jens var ju inne lite på att det ser olika ut. Jag börjar med dig, Rutger. Ja, det handlar ju om att regeringen har genomfört både bankräddningar och stimulanspaket dragit på sig budgetunderskott i storleksordningen 10% av BNP. Och man räknar med att det, om man ska titta på det på det globala perspektivet, vi snackar om en värld med en total BNP på 55 mil triljoner dollar, alltså tusen miljarder eller vad det nu blir, det. väldigt många nollor. Och eh, som ett exempel, USAs BNP ligger på 14 triljoner dollar. <hör> Och man räknar med att den totala statsskuldstocken är någonstans i storleksordningen 35 triljoner, på svenska kanske vi säger biljoner, och man räknar också med att det här kommer att växa till 45 biljoner dollar 2011. Vad det handlar om är alltså att en ökning. Men det handlar i alla fall om stora pengar. Stora pengar, mycket stora pengar. Och problemet är väl inte så mycket stocken som när den översätts i växande räntor. Och kommer alltså att bli stora belastningar på de olika ekonomierna i form av skuldtjänst. Ja, så det är ett jätteproblem, Christer. Ja, det är ett problem. Men det är, som Jens Henningsen var inne på så är det också en följd av den stora stabiliseringen av världsökningsmäggd rum framförallt under förra året. Och man sitter nu med det här problemet på halsen. Det kan man säga att egentligen är väl inte en skuld, en större problem om det är så att de här stimulanserna bidrar till att man får igång tillväxten och att ekonomin börjar växa igen snabbare än vad det krävs då av åtagande för att hålla skulden rullande i form av kostnaden räntekostnaden för skulden. Det är samma teknik som då företag använder sig. Man kan mycket väl låna pengar, investera och tjäna mer pengar på investeringen än man har sig i skuldbörda. Då är det okej. Okay. Men det är det här som är utmaningen nu. Att kunna få ekonomin att växa så pass snabbt så att man slipper bara att skära utgifter, skära kostnader höja skatter för att då komma igång igen. Det är det som är själva utmaningen. Oh yeah. Och där tror jag ju att, att det där är problemet att den, vi kommer inte att se så mycket högre tillväxt i världen. Utan jag tror att eh, vi kommer att ha en ganska lång period nu med en ganska låg tillväxt eh, beroende på att eh, det här problemet är inte bara för stater utan det är också för företag och för individer. Många människor sitter och många företag sitter och vill ha ordning och på sina balansräkningar och därmed håller man igen. Och nationalekonomiskt så innebär det då att vi inte kommer att få samma efterfråga. Och precis som Kristus säger så finns det liksom, man kan ja budgetsanering eller man kan låta inflationen gå upp eller man kan sluta och betala det vill säga default som man ser då här på mitt jobb men det sker då mest i utländsk valuta därför att ett land kan alltid trycka egna pengar men jag tror att vad man kommer behöva göra i många länder stora budgetsaneringar och då är det så att folk tittar på vad som händer i Sverige men det finns alltså metoder, det finns system, men det måste väl ändå vara så att en metod är bra för ett land och är mindre bra för ett annat land. Kan man göra några, några eh, så definitioner av vad som behövs för de här som är allra värst utsatta just nu i Europa och i, eh, i östra Europa och i Latinamerika till exempel? Ja, du har ju en, en länge etablerad skuldsaneringsprocess internationellt. Och med olika fora för om det är mellanstatliga skulder eller om det är skulder till obligationsinnehavare eller till banker. Så att processen finns ju där. Och det finns ju en tågordning med att först så får man åka till valutafonden och förhandla om ett stabiliseringspaket och saneringspaket. Och sen när det är någorlunda trovärdigt då kan man gå omförhandla. Och då kan man kanske förhandla fram en skuldnedskrivning. Det var sånt jag var med om i Moldavien till exempel. Ja, Jens Henriksson, skulle du vilja säga att processen är redan igång? Ja, processen är igång på det sättet att det är en massa länder som har kommit hit. Och det är ju så att jag sitter då i styrelsen och representerar då Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Lettland och Litauen. Och två av mina länder har ju liksom, eh, klantat till ordentligt. Eh, Lettland och Island. Så de är ju eh, kunder hos valutafonden och har lånat pengar. Och eh, de håller nu på med budgetsändningspaket. Jag tror att den stora utmaningen här, jag, tyckte, jag tror att Christo, både Christer Rutgers var inne på det, det blev att det är en politisk utmaning. Det är en politisk utmaning att politiker som är valda av många människor för att göra saker och ting bättre, att förbättra saker, tvingas nu stå inför en uppgift där det bara handlar om att skära ner och, och höja skatter. Och det är ju den stora utmaningen och det, är det jag tror vi kommer få se stora politiska konsekvenser. Sen är det liksom ekonomiskt trixande. Det finns alltid massa ekonomer som kan ge råd. Men politiker som kan hantera sådana här situationer- det är en bristval. Ja, Du får medhålla här direkt. Det nickas här i studion. Jag börjar med, med Chris Det är själva balansgången här. Så vilken grad man kan reformera ekonomins sätt att fungera- i ett land som har stora skulder. Eller och vilken grad man sedan ändå blir tvungen att, säga, att ta pengar- ur plånböckerna på medborgarna. Alltså, det är det här som är en... Knepiga situationen för vilken regering som helst. Jag delar en uppfattning. Om man då tittar så tycker jag att jag, min fundering är att alla såna här tillgångsbubblor som spricker, de är tre faser. Det första är att hantera problemen i det finansiella systemet. Det har görs på den ställen och Sverige, även där, och Sverige anses som ett framgångsland. Det andra är att hantera den recession som följer. Och det tredje är att hantera den, den budgetsanering som följer. Och där, det, är, det är inte så enkelt. Nej, Nej. Eh, eh, röster. Eh, ja, för, för det första eh, vi berörs, även om vi har eh, haft tur i den här vändan, tack vare erfarenheterna från eh, förra gången, så att säga 92 så berörs vi för att vi är ett litet exportberoende land dessutom. Det gör ju att eh, våra kunder i eh, de här länderna som får eh, skuldproblemen, de eh, de kommer inte att köpa det vi kan sälja, så att eh, det kommer att ha en direkt återverkning på tillväxten i Sverige också. Men eh, den politiska utmaningen då, hur ser den ut enligt, eh, som du ser det, som du har gjort analyser av flera länder? Jo, den politiska utmaningen, man kan säga att eh, om ett land eh, inställer betalningarna, då måste ju den staten, då kommer den inte ha tillgång till eh, någon kapitalmarknad. Den kan bara leva på att betala ut det den får in, om den inte trycker pengar. Kan det bli så? Det kan bli så. Vilket land då? Ja, Grekland till exempel. Om, de, om grekerna blir avstängda från kapitalmarknaden och har ett budgetunderskott på 12 procent... Men kommer EU att tillåta detta? Eh, teoretiskt. Ja. Det ja, men det, man sitter också med det här problemet i knät nu från regeringen att man har då in så stora stimulanser under förra året då i ekonomierna som man egentligen bara helst av allt då vill börja fasa ut igen, avveckla. Eh, men då sitter man med i sagt att gör man det för tidigt eller ja, då kanske man börjar bromsa ekonomin återhämtningen ekonomin så att det är en väldigt knepig avvägning när ska man börjar börja då dra tillbaka de här stimulanserna som just har orsakat mycket av de stora underskotten. Hur ser ni på det inom IMF Jens? Jo, jag den, den analys som finns. Men, men detta är ett tekniskt problem tycker jag. Problemet är liksom att koordinera länder. Därför att alla länder är ju så att valda av sina, alla länders regeringar är valda av sina medborgare. Och det innebär att varje land gör egentligen det som är bäst för sitt, eller varje regering gör det bäst, vad som är bäst för sitt land. Men problemet är att om man då ska koordinera det här. Och då är det så att om, om länder får snabbt börjar strama åt för mycket då får vi problem. Så att IMF har ju då sagt att ta det lite lugnt Mm. Dra inte åt direkt. Därför att som sagt, depression är värre än problem med statsskulden även om problem med statsskulden är jobbigt också. Men hur viktigt är det att alla gör det ungefär samtidigt? För det har ju också diskuterats under förra året att några tyckte att vi måste göra det här samtidigt, annars fungerar det alltså, inte. Det var viktigt att den så att säga, stimulansen skedde samtidigt. Däremot är jag inte lika övertygad om att det är viktigt att alla stramar åt samtidigt. Det kan till och med vara bra så att det sker lite att de länder som har, har små underskott och, och små eh, statsskulder de kan ta det lite lugnare än andra därför att då, då, då blir liksom inte åtstramningen för för stor effekt på ekonomin. Men det huvudsakliga problemet är att när vi har tittat på det så har vi kommit fram till att en bankkris kostar i storleksordningen som är genomsnitt 10% av BNP. Och det unika med en bankkris jämfört med andra kriser är att ofta får man inte tillbaka de här. Utan det blir liksom som att man går ner ett trappsteg och så, man, man åker längs banan bana upp med tillväxten och sen så bara förflyttar man sig sidledes och sen fortsätter uppåt. Det vill säga man tar inte igen den här problemet. Men då gäller det att utnyttja budgetsaneringspolitiken för att driva på landet i en mer strukturellt riktig eh, riktning. Om man då tittar på Sverige mellan 85 och jag kan ta idag så har vi gjort ett stort antal strukturella åtgärder som gör att svensk ekonomi fungerar bättre. Men jag är inte säker på att alla länder kommer att utnyttja budgetsanering till detta. Och Sverige är ett litet land? Ja, Sverige är ett litet land och precis som Kristo säger, vi har ju då en industristruktur som är fokuserad på ett, vad man kallar durable consumer goods, alltså konsumentvaror som var lång tid, säg bilar och två investeringsprodukter och är det så att vi har haft nu en, en nedgång i världsekonomin eh, där, där, där folk och företag under lång tid kommer hålla igen på investeringar och sådana saker då tyder det på att vår, det dröjer ganska länge innan vår exportindustri tar fart. Och då får vi ligga under ganska lång tid och stimulera ekonomin. Vad säger Rutgård Palpeschena om, om det här? Att vi kanske inte får tillbaka? Nej, precis. för att, I och med att det, det hela sänker ner världsekonomin. Vad jag tänkte på var att i det här perspektivet att vi har ju olika grupper av länder. Grekerna kanske får stöd inom euroområdet för att de, man inte vill sabotera euron helt enkelt. Sen har vi länderna som inte är med, som till exempel ett land som Kroatien som har stora problem men som kanske inte får det stödet och då går det i default. Sen har du USA som är reservvaluta. Så att det blir väldigt många olika processer. Precis, det var det jag var inne lite på. Att det måste se lite olika ut. Hur man angriper det här problemet mm. i, i olika delar av världen olika länder. Alltså jag undrar hur, Jens och Krott, hur ni ser på det här med valutakurser, möjligheten för devalvering till exempel. Man ändrar väl kurserna för att också kunna då lättare lösa eller hantera sitt problem. Alltså man hade ju Sverige som då faktiskt med att kronan föll på 90-talet fick sig en, en väldigt bra start för en sanering av en ekonomi som vill illa ute. Alltså vilken roll kan valutakurs och justering dem ha nu för att lösa de här problemen? I euroländerna inte alls. Och det är det som är det stora problemet. Eh, och här har vi ju det problem som inte har euron men som har kopplat till euron. Att de är tvungna att eh, göra hela den här anpassningen av sin konkurrenskraft genom lönesänkningar. Två bitar där. Alltså det är klart att valutan kan ha en, en påverkan på detta du hade den för Sverige. Men det var också så att Sverige har ju en stor exportindustri och det innebär ju rent enkelt att svenska varor blev billigare i förhållande till andra. Så att det var ju lite att vi köpte konkurrensfördelar gentemot andra länder. Och I Lettland är det lite annorlunda. Därför att för det första har Lettland inga liksom stora industrier som kan, eller, som kan sätta igång och producera. För det andra får man inte glömma att det här var ju faktiskt Lettland regering själva som sa att vi vill behålla vår fasta växtkurs för att vi tycker det är viktigt att behålla stabiliteten i landet. och Sen fick det då stöd av, av de nordiska länderna. och Ibland hör jag i media att det skulle bero på att eh, Sverige stödde dem på grund av att man skulle hjälpa de svenska bankerna. Jag har varit med och det är inte sant. utan Det sanna är att vi hjälpte liksom ett broder och systerland för de ville ha det. Men IMF var lite tveksam till en men till slut accepterar man det eftersom man tyckte det var så viktigt att landet själv fick bestämma vilken väg de ville ha Jens och Rutger och Christer vilka paralleller kan vi dra till andra kriser Jag tänker på Mexiko 80-talet Argentina eller Asienkrisen 97 vad, kan vi, vad har vi att lära ifrån det, hur vi ska lösa dagens och de kommande problemen Ja, jag var med, med då i Parisklubben på 80-talet och det här är mycket större, det är mycket mer komplicerat. Värre? är kom, större och mer komplicerat för att det är en annan typ av fordringsägare vilket innebär mer komplicerade förhandlingsprocesser. Det är större länder, det är mäktigare länder och är svårare att kanske få tillstånd stånd de här strukturanpassningsprogrammen. Till sist skulle jag vilja att vi pratar om en sak som inte har med det här som inte är här just till att vi har haft en finanskris. Utan jag undrar hur vi hamnar det här överhuvudtaget, för det här har ju byggts på under lång tid med lånade pengar. Det är inte bara vi som lånar till våra bostäder utan staterna låna. Alltså ska man acceptera det här, att vi ska hålla på så i jakt på ökad tillväxt? Vad säger Jens Henriksson? Ja, jag tycker det är klart att vi måste acceptera att vi tar på oss skuld. Om de används till bra saker och investeringar så tycker jag det är jättebra. Jag tror det var Kristoffer som sa det till början. Och vi ska också vara väldigt glada att vi förde en väldigt aktiv keynesiansk politik i detta läge. För ett annat fall hade vi suttit här och pratat om depressionen och de 30% arbetslösa som har gått på gatorna i USA. Och då hade vi haft helt andra bitar. Så ja, vi ska vara glada av det. Christer, Sen... är du också nöjd? Ja, alltså, vi har det system vi har. Vi måste nog acceptera det för att annars blir det väldigt mycket mer komplicerat. Och till sist, vad säger Rutger Palmsjärna? Att eh, Jag tror att det finansiella systemet har utvecklats i en mycket märklig riktning egentligen sedan 80-talet där man kan låna ut mot säkerhet i finansiella instrument som bokförs till marknadsvärdet. Det ger ju att man frikopplar utlåningen från den reala ekonomin. Så slutade ekonomi i gårt lördag. Medverkade gjorde Jens Henriksson, Rutger palmstjärna och Christer Hilbom och jag som ledde samtalet heter Britta Lena Ekström.